hala nalaberi intzuten egon denak zebrabideko eh, eremu desertutik eh, Nafarroako erresumara egindu salto <mulis> eta ora inafarrotik bagoaz eh, bertsoaren amaitseko lurraldera <mulis> olis izanma ese está es aquí causa xergati que te ditu nausak Bai, belarriak ondo daude, baldineta kausak uste maldin badia egoten. Arratxalden, arratxalden. Eriten ere babaki. Zerreza den zuek urudik jartzea. Eta zer e, ze behar zeu neuken horretarako. Ez da ki. Zadismo ze... puntual. Bertxok ere baluka ez tikes. Zu tartea maldin badia seguru baiet. Osa... <laughs> Bertxoren erreinoa ipatu dugu eta bertan gauza da eh, Erreke. <laughs> Arratzaleon <laughs> belarriak hongi etorri bertxokora sortzitateik bederatzeetara azteko bertxokoronika egingo dizuegu eundazazpi puntu labanzadete batzuk eta beste batzuk zuek ama, zuen amakaitak edo osabak egingo du nundikalizadeten entzuten saio hau baina ha hau bertxoko da Ai, Luce, Juan gaurkoanik, bert, Arratsale onik Giro Jaquin. Ba, quando Bertu gaur osa botadesa ke bostia. I desta zurekin hitz egitea bezela. Bai, ez da. Eta eta hori, gu ere ez garen lasun malak bait honena. Geusar Arratsaloni sa Marsaisu zure ere, ala gaur pasa egiten duzu gaur pasa egiten Eta hi. Bonsoir bueno, apocalíptico, no no, derene ikuste hone izango dela gure sekzio izarrari ekitea zen eta gaur badauzkagu berchu notizia Batu. Berchu notizia Unkuadri larteko txapelketa hasi da, uste dugu nafarroako ere hasi dela, bardoak izeneko zerbaitu benda, gaur arabako bederatzi audio eta nafarroako bi. Notizia jarraitu egiten du gauza. Asierra tablari denuntze jarriko dio Arabako psikologoen Sindikatuak APS-ek alegia Azte buruko dela eta Gaur televitorian irakurri dugunez Inemen, baino hilara luzeagoak daudeko Entzultetan Kailaros de una puta bez fundazioak arriskua Soartara nahi izan dio Arabako bertxosaletasunari diario bazkon ohar baten bidez Bertxonotiziai Jesus egikurenek Jesus egikurenek Jesus Buruz irazitako nobelaren edizio originala dela, siridi gume elvidez. Emendi eskerrik beroena beroena. Guri ere etxe egiku politikari buruzko bertsoa gustatzen, politikarien bertsoa gustatzen zaizkigu. Que te acude sección y cerraré en barruco noticias y cerrará, betibesela, Percho Noticias. Zabierra murizak, kepaiunkera gaz ataradeu dizkoa. Trikitiaren doi nuek joe aurkezpenean, eta murizak abotzkordega zein ebien burundi. <risa> <risa> <risa> <risa> eta nulertuten hostirik be, eko agaz. Eko nomatora joan sirien, ekon preakiten. Geroa faritxu betiteko Aparie hau izen zoan Makalioa bizkaitar moduen Kafea somorostrokoa Ta kopea muskizekoa Ta arabako ardoaz lan ez Ta aztoa geiten jo garrantza, Ta geukeure kaza Kaza niten joagu osea une maten lortu berdugu ikito jakinek bizkaiko altizia irakurtzea ez da eusarpeni ibiltzena ere azio ez eztaia gustatzen zaio Bai, pixka bat egiten dut eh, Parte hartu sorkuntza lanean Eta ez, salmenta lanean Burundi girena bere azen Bai, burundi girena egiten dut Eta ez hande azer den bakoitzaren Eta egizuen oleagit eztu, barre esan eh? duen da ga, ba, ga, gauza Barre gauzak egin Normalean gauzak barre beterik eztu egiten Baina bueno. eta beste ideak Bueno, bazen entzuka egitara gaur asako dazkagut Baina Zu um! Etan disbogo mezala gaur asako entz izango dela astea zertak hago garmutiak? gauza gauko saioa agindutakoa beti izatzen delako hemen derrigorraskoa ematea. <golera> Arabako cuadria arteko txapelketa, hiru saio egon dira, lau egon ber ziren, baina bate lurragatik suspenditu zen eta bardoen pare e bat gauza edo bat igual. Bardoen rollo hori bai, bueno, ikusiko dugu abertzenboraik ematen di bai. Bai, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Ni gustoz. Dantzekatu baduzu orduan serio eta fundamentu jasteko bertxugunerakoango gara. Horrein dela pi azte uste dut izan zela, edo orain dela iru, ja? Mm, mm. Ez, ez iru, ez... Ogoita mm. ez... marra izan zel, ogoita marra goita maika. Bueno, da. ba, aurreko azte buruan jarri geni zuen bertu eguneko e, historia arratzaldeko saioko dominoaren historia hori, eta gaur gaueko zerbait jarriko dizugu eta horretarako aukeratut dugu, iratxe Ibarra eta Iker Zubeldiak egin ofizio bat. Gerda. E, berrizeko neska unola ba, e, gehartza leha? Maite Berrio Zabalek vale, jarriko deurietsa, eh deurie eh, eta gainola den. De tosi de galleta. Maite Berrio Zabal. Maite... Galleta. I <galleta> bat jarriko deuri etsuet. Esbai Maite Berrio Zabal duren galdekoa ah, claro. da. Kulturen galdekoa. Eh. Diferente iten ja ke? Diferente iten. Eh? Xi xehen de modo. Bueno, eh utzi tokakereiak eta. Quiero bueno, turun bat afaltu. egin ezazu. Ez ez. Bai ez. Gai, hai, bido, Jarriko Gaur arratzaldean manesetagirrra aipatutako gai baten arira, Badakigu kalendario edo egutegi mailaren arabera, munduaren amaiera ez dagoela urruti, ez dagoela arri. Hain zuzenbe bi mila eta hamabiko aurtengo San Tommas egunien ango da. Eguerdiko, amabietan. Baina kokatu behitezan. 2000 amabigarren urtea da, santoma eguna da, donostian zagoze, konstitu zineo plazan, zagardo trago bat, eta txistorra taloarekin. Eguerdiko, amabiak amargitxu dago dira. Kokatu behitezan ezaten... Nola, nola? Dot. Zerra <risa> eta mutil Txistora erdi handala Zaloa borobil Amabiga margutxi egon zaite tranquil Gero saioa deguta ezin degu Gero saioa de egu ta ezin de egui. Ta zagardoa gañera mundiala, taloa bezindogu. Itxi bere ala, kidei beti esan, deutzi etnik ala, bertzotan egin orduko ondo janbea berzotan Bertzotan egin orduko ondo janbea Halo bat hartu eta ara nola gauden sagardo preskoare Ona dana barmen Igual mete horito bat Eroile ike hemen Baina enuk egin nahi Jobratu len Baina enuk egin nahi kobratu baino lehen. Kobratzea alperrik, izango da aurten, artzentogun dirua, Nork behar Alanda be behazinaz romantika jarten, guztora hil behar dut zubeldiaen zuten, guztora hil behar dut zubeldiaen zuten. Zalo bat jan beharra, Igoal gehi eitxo da, Haudan eska ederra, Tan inaiz bitsoa, Bersoa gutxi eta etorri txintsoa, Zein da azken unean dezun kapritxoa, Seindazke nunean, Dezun caprichoa. Caprichoa ezkainzeko, Ken duda Eta erantzungo dut lagunon bezelan, txizorra jateaz bat dinotsuto onelan, txorizoren bat ere probauko neukela, txorizoren bat ere probauko neukela. Ez algera iritsi naiko urrutia, ia izardit antaz daukat bekokia, tsoi xorik ez daukat nigen baina hori bai daukat zutza odolkia, baina hori bai daukat, Du tatu bolkia. bueno, dejémoslo así. Será proper andaluz andacer dobete de aquí. Yo no me cambio de blusa, Bai, neko txerria dela Ba, aquí sube ser, eh, combinat ondo, eh, txeriki y arekin Ser Fruta Ba, eh Ba, eh, se agarra a ta o Vai. Vai. frutas del bosque, ta o la cosa Y quito jugakine, es un ira torrela Ba, ni que suenean joconuke, eh, cuadrilla arteko chafelketara, edo barboetara, edo... Venga, hace un dengasteizko gastetxean afaltziko Sin sangre, igual Sin sangre, bertan Bertetabio Está bien. Eh, ni ni tenegon, baina asmatuko nuke zer jan zuten. Ni Pasta txalada. Pasta txalada, zorro. Eta yo lo a decir. Ez. Eh, es es, verdad. A ver, benetan. Soa, zeota egiten zuen. Soa, parte biaxeron, eh? Pero segonera fuet. Seguen ensalada bat ¿Ena empezaste a eso, nes? Fensalada ¿Fensalada? Fensalada <tose> va... ¿Polomoa? Fifer, va... <tose> <tose> <¿ekin? tose> An... Bueno, vi ya que <tose> no fifer meteak, seguen, Eta ah. solomoa, <tose> Eta postrea, seguen, ¿Postrea? Selva negra tarta, seguen. Mm. Mm. Selva negra. ¿Ori da piña de ucan a es. Bai, bai. Chocolate eta ezagiz, zer zer. Barruan piñado caja piña, suc, doka seguru. Osondo, a bueno, igual kontatu dezakezu ze talde kantatu zuten, ba, eh ba, ikola jontzen. Bai, eta hartu zituen taldeak izan ziren alde batetik, eh Muñoko katuak volumen bi, etxean uh -huh. aritzen zena eta beste aldetik Eguzkilore taldea. Aha. Uh -huh. Hau da 18 urteko launeska. Mhm. Uh -huh. 14 urteko bi neskamutiko. Uh -huh. eh, mutiko bat 17 urte inguruko. Uh -huh. Eta eh, <risa> manor, bai, bizardun, bizardun bat, el viejo menor va a visitar de pre, ¿saldré de Ez da gero, ikasendu supizardun itxu eta gero bigarren saharrena zen gai jartzaile goitia. Ja, ¿no? ah, jekota fis ez eh, ez ezar ezar. Aurrekoastean konfunditu egin Dani Markako da beinat goitia. Dani Markako selekzioa jokatu zuen kurlinean, kurlinean. Dani Markako gaztelanean de la marca Dani. Es, la puta vida. <síntate> <síntate> Ederki. No, no, no, no. Bueno, osontu, aphalondoren, suposa te du un txorrone i dos sutela. Eh, nikin onuke saioak nagustean fan el... eta biskat ariketen ordena errespetatu. Chokelketan ematen den ordena. Ederki. Orduan hasiko no. nintzateke agurretatik. Eh, zerbitzu zaizu Gasteizko gaztetxeko agurra. Bai, bai, bai. Deu ustuden batera irizuten, bai. Hari da, hari da. Bueno, jo Gastecheloa, es. Bai, pues ore bakixo. Bai, bai, bai, bai. Bueno, agurra, eh, Gasteizko gaztetxean. Seguro, Maite. Vale. Bai, eh, pentsatu genuen agurra egita bitaldek batera, bueno, kontudari izan da hoiek ke... eh lehen muñecoakatuak sirela, Ez volumen bi, volumen bat Eta erabaki genuen estribillo bat egitea eta denon artean kantatzea, oso simplea da. Bai? Estribilla da. San Mamiego, San Mamiego, ekaix San Mamiego etxean. Eta berriro, San Mamiego, San Mamiego, ekaix San Mamiego Etxean, bai, seina hazi, berda? Gutxarrak gine bota egin ginduzten aienta aldetik, baina volumen bionik ez dugu ikusi inun oraindik. Zamaniego, zamaniego, ekaiz zamaniego, etxean, zamaniego, zamaniego, Ekaitzak maniego etxean Ai jorren beste kontraste deitzen dio edo nori Iru ipotxe nartean binez dirudi edurne zuri Zamaniego, Zamaniego Ekaitzak maniego etxean Zamaniego, zamaniego. Ekaiz Zamaniego etxean Zure kantua azpaldies dugu zuten kaletatik Bertxo eskola ez da berdina zugure artean ez haudenetik Zamaniego, Zamaniego Ekaiz Zamaniego etxean Zamaniego, Zamaniego Ekaiz Zamaniego etxean Gure txalo beroen arzu gana elzea denerzel burun Lasterrik ursiko garata eta astu inoiz maite zaitugu Zamaniego Zamaniego Ekaiz Zamaniego Ekaita etxean etea Shorti bertsolari baina baz zaigu gaur gure ondoan jakinzazu sama niego beti egongo zara gure ondoan Ka manevo sama nievo Ekaita manevo ekaitz amaniego etxera. Naizta ekaitzez daukagun eta hori asko notatuko den, dugun guztia emateko eta irabazteko presgaude huemen. Zamaniego, zamaniego, ekaitz amaniego etxera. Zamaniego, zamaniego. Ekaitzamaniego etxean. Gogoan go, go, izango zaitut zuan edo hemen egon arren. Naiz fisikoki ez egon beti egon gozara gure, gurekin eme. Ekaitzamaniego, ekaitzamaniego, ekaitzamaniego. Segurako feste, eh, gaztetxean, eh? Etxean! Eh, eh, eh, bai, bai, pesta. bai. Gaztetxean, etxean, eh? Eee! Eee! Eee! esango dut ba, musu bat hartu ezazulagun, ta ea guztion artean giroa pixka bat berotzen dugun, txamaniego! Barrera Xi Juancel, eh, eh bai, bai. giro hotza edo beroa, Aotik lurruna, baina bihotza bero. Giroa giro bero esagunuenik, eh, geratu ziren afaltara etorri ziren 50 eh, pertsona inguru, Tartan, ah, eh? tartean tartean eh, ni eta nere bekarioa, badakizue, eh? Bekari ah, ah, bai, Eta nerekin Juancelen. Bai. Eh, beti ba... ja orren laputen atzendu. Señores, agotu bear. egiten du zureako programan, hobe ah, da zure iskinan geratzea eserita, bai, bai, ez eh? bai, bai. bueno, Eta egia esan, jendea geratu zen eta gainera jende gehiago, etorri izan zailoa ikustera, eta oso giro polita sopizan. Bueno, Hortza egiten zuen. Eta egiten zuen, ez dugu. Eta egiten zuen, baina egiten zuen. Seguin dugu zegoen horrela, Ni bertak eratu konintzateke. Ba. Lehenengo abertakoa. Iñaki binezpre eta maia lasag entzunea dugu sorteko hondian, baina goitia denaginduetara, eta... Baina, bueno, mm, emendak asu. Ekaiz urtarriaren amalaguan atxilotu zuten, eta gaur egun izango da, urtarriaren amal Gaueko zortzirak eta ekaitzen aldeko matrioska martxa bukatu berri da. Honden harira, bi gaztegizta zarete, inaki aita eta amaiasai urteko alaba. Larun bat ero bezala erosketak egiten ari eta kortenglesera abiatu zaretenean, han ikusi duzue gazte bat, balkoian, jendea agurtzen. Zer gertatzen den begira gelitu zarete eta bapatean amaia aurra da. Orgoian norbaitikus izanak, asko harritu zaituzu, ta horregatik azieratik oso gogor hartu nauzu, jero chaloka sieginzara ta hurbiltzen pau pauzu chaloka segi sazualama la, lai lerru duzu urbildu ta inbat pertsona txaloka ikusi ditut ta txalo egin, niri begira hori esan didazuzuk. berak irri bat esken nidibu gure txalogu zientruk, ta inbeste jeentek maitatzen badu, nik ere maitatuko dut. Ezagunuen nuen nike Naiko pertsona itzela, Bata bestera beti rifartxu, Ezin zen izan bestela, Lasai ertsaintzak eramango du, Baina ez jarri bela, Zegutsien ez eramandute, Berak nahi duen bezala. Eraman duten, baina guztiek, Maitasuna eman diote, jendea izan da mutil horrentzat, gauilu nonen aterpen. Eta es, esan duzu, berak zuretzat badaukain beste bertute, aitat xobiar zurekin gutun bat idatzi nain ioge lasai gustora jarriko gara paper aurrean benetan Eta musuak bidali ere naizta sentitu penetan Normaltasuna salten digute beti albizte gietan. Baina ez erre ez da txurie dobelta gizarteputa puta honeta. Bani korain dik ezaukat gu, ezaukat dena ulertzeko dengakoan. Baina ikusten da denon artean, kristongiro bat beroan, naiz tatxaloak. Derain, hemen gezeko ez direren gaurkoan nahikoa deran pentsaatu zelduko zaio hemen diurere beroake politikan Siento como me llamo loco no ni... kasua, gogoan, loco fanático saioan. Ez dizen bestela izan. Bueno, suerte con ti, suerte chica, he salto, ¿está? Ixito Joakim? Bai, habla egiten dute txapelketan eta gukerea egingo dugu, baino... Ordena tradizionela jarrituko dugu. Hormitik sortziko txikira saltu egiteko, gazteiztik saldu dora egingo dugu salduon. Venga, Oleroi. el urrak uste baldin badigu behintzat horrela joango gara, ez da? Mm -hmm. Bai, un, Oztir, al... ez dakate, el urrak. Eh... Ostia, al gabean egin saioa eta lautadako festa eh, larun batean bazkal orduan hasi zen... Bertan, jokatu zuten salduendoko taldeak eta agura ingo sorgineetxe taldeak, okero espanago? Agura taldea eta salduendoko seledo, seledo nen semea labak. Asteazke mm. gau bateko ikuspuntutik erreparo eh, pizkate ematen ditu. Zer, eee... Eh... Marianito Usainak. Marianito Usainak hartzen <laughs> <laughs> <laughs> bueno, duzut. Bai! Bai, da. Bai, entzungo ditukunak izango dira, Oyer Arbina eta Iker Pastor, eta unai holalde jarreko dizkile gaiak, eta eaber zer, zertarako kapaz diren gure mutilauek. Ai... Abir, abir. Dinga. Kuadria bereko bilagun zarete. Txatean ligatu, eta zita egin duzue. Uztez, ezagutzen ez duzuen, atzerritar batekin. Goriz gantzita agertzeko beratu zerete, eta antxegin duzuetopo biok, zapi gorria lepoan. Oie errazita, iruna bertsoz hortziko txikian. Txatearekin hasi nintzen ni, Txatearekin hasi ezagutzeko mundu, Biko bat eukita, hori da elburu, taba patean topo egin dugu, zapigorriarekin morboa ematen du, triarai laralai, laralai morboa ematen du. Batxazaren bitartez izan dugu zita Zapi gorria jantzita joan aizkorrika Bestea ikusteko baneukan irrika Oier gaurkoan etorri da menstruasua jantzita Larai, lararai, lararai, menstruasua jantzita Ba ez dira zu egingo Zug niri bomboa Ora inbentzatez baina Buenobageroa Goazen lokalera Dagoa beroa Iker izan zaitezu Antikonzeptiboa Te Antikontzeptiboa Antikontzeptiboa ni ba naizka pasa Norbait itxaroten hartuaren atxa Begira jarri eta ikusi dut plaza Gaurko anjasoko an dutzu kriston kalabaza. Larai, lararai, lararai, kriston kalabaza. Berriz noa etxera kalabaza hartuta. Berriz neskak ezetza mekauen laputa. Baina tuentira noa, erabakia hartuta, zultuentitik jadanik desagregatuta. Lara, desagregatuta. Konkiz Twitter eta Facebook Hortan zara amaizu Aurpegi handia duzu tontoa zara zu Urbildu zaitez oierta eman bimuzu Oiercho bene bene tan konkiztana zazu Tralai, lararai, lararai se va la espiración que debe estar un polvo y no llevar condón que tiempo no hay dinero y que dinero no hay tiempo, tiempo, no hay dinero, dinero no hay tiempo. El... conquistar esa zona me mira maite duten Mismo Oye, la ya edoseñ, maitatzen. De nada. <risa> maitatzen duen edoseñ ¿sí? salto egiten digo, gañera, gañera. En el título de Madri Malagona no iba durar, <risa> <de> Xala, eh. <risa> <risa> gañera, gañera. Dale, y te muro. ¡Guaz Pff, es, es que ni guste de la solidaridad de que no se lea ¿Qué es lo que se lea? ¿Qué es lo que se lea? ¿Qué es lo que se lea? ¿Qué es lo que se lea? ¿Qué es lo que se Iñaki Alemán ¡Oh! Iñaki. Berchoko, ¿sabéis qué cantando Napa? Alemana laguntzeko Julen Zelae Aureherdi Alemana, alemana E eh, baii bitxura begiratuta bai Bitu jarekor ditituuzke biak Mallorkan eh, sandaliatan bai, eta argazki bat atera. bat kreik gabe saiio bat azpia. Juliaen zeleeta realeko kamiitarekin eta Iñaki Aleman Borussia Dortmundekoareko Dortmund Dortmund <risa> <risa> Bueno, emendas kasue, <risa> eh, Bardoak zerden esplikatzea nahi baldin baduzue, bueno, pues Arabako txapaketaren antzeko zerbait, baina deskafinatua. Hori da, bi urte beranduagoetorria, da dain beste <risa> noberadea. Eta Farrako bertsonialkarteaak ere erabaki du, e, taldekako chapoketa bat egitea eta bueno, Arabakoarenko antzekoa da. Eta asteburu honetan hasiko da <risa> eh, talde kopuruan ere nahiko que hago dira nazarro ni, eh, de chiquiagoak ere bai. Ai, ore gustatu saigu ere bai. Bai, izango, gustatu saigu beraiek ere egitea. Da tsegigu, eh, deskafe... ba, se guk datsegigu. aurrera, bai. horren berrien pues, emango dizuegu eta emendukazu asteko aperitif bat, Junetelaia eta Inaki Aleman jarriko ditugu sorteko txikia, Kuadrillako bilagun zarete. Aurten biak ezkondu behar duzue. Baina kasualitatez biekere ere egun berean dute cita hori. Nork aldatuko duen erabakitzen hasi zarete. Kuadriako bilagun dira. Aurten biak ezkondu behar dute. Baina kasualitatez biek ere egun berean dute ezita hori. Nork aldatuko duen erabakitzen hasi dira. Hiruna bertzazu hartzeko andian iturri hasi Aurtengu biak lotuko gera, ezkontzaren uztarigirara, Ta biak aldare gain hortara, biak uztaiaen bida. Baina aldaatu ezazu motel, iraila edo urri hira. Higitun bodak betidan ikan luzeak izaten dira. Higitun bodak betidan ikan luzeak izaten dira. Bert, hau ez da ordena errespetatzea. Baki dehitu baki. Ja belgeten de orden naturala jarraituko egonuela eta jartzen diazuen sortiko handi bat orain. Zer zer eus ezak jari. Eske gauzari begiratu Pues zer eus zer este seoser, fiskate biziagoa den Jo, ha puntu eranzu batzu, gaskarra badira edo ez zaket. Bai, puntu eranzu Venga, bai. E, bardoei barkabena eskatuko diogu, zeneta konfunditu egin gara audio kontuetan, baina datorren hastean seguru gaude e, eta ez Bai, jaipena egingo diogu. Segotasun osoarekin, no hori da, hori Eta txuperritarien berri ere emango dizu hugu. Eh, bueno, zer neuzu orduan? Ba, bai. ara jarraituko dugu. Ban eh? jarraitu dugu. Vale, ba, jarraituko dugu. Oso ondo. Eh, ordena, orain ordena orain esaten du 8ko txik eh zela. Venga, pues la boñak ezuko ditugu salduendon, boñak. Salduen eh, beinat hori be uh -huh. eta eta eta egoitzira adier. Eta ah. nikuz dut eh soloza Solozarenak entzuteak ere igual berzio dela. Venga, pues salduen bueno, don. -e Belemi si saldono do... do... ora Juan agora ta ingo dugu. Ah, da. Baik, vale. Hen da kasua. Zortziko txikian, lehen behar osatzeko, lauainak. Korrika, tripa, itxita, polita. Beinat hori berentak. Korrika, tripa, itxita, polita. Abesteko ordua tan ator korrika, babarrunekin betenik dut bai tripa. Garuna herrimekin Badaukat itxita Panorama ikusita Audapolita Bueno, kumplitu du, ez <risa> <Gazteakere, bataz, istoko risa> yes. e, da? Bai, bai, gazteak ere badaude Gazteak ere bataz! Iztokokin, iztokokin Egoizte eh, eh, eh, e iratea Lehmertxoak osatzeko lagoiñak Pastela, horrela Tentela eta dela Pastela Horrela, tentela, eta dela. Bertxoak egitea, oso zaia dela, Aizuenik ez dut ba, pentsatzen horrela. Noizean bein egin daite, kek rizton pastela, Baina oinak emanda, izan behar tentela, Baina oinak kemanda, Isa me artentela. Animazio latxa, eh? Ni nengo Bueno, konfundicios, confuso, Kabilza, baina bueno, le nesartzu maite solo sabe le keto ondo, ginzula la boñena, está? la boñak egin zituan, aha. Eta nahiko, A ver, Maite solo sabe zer egin zuen. Maite, zure rrimak noraezean, etxean, ostean, tartean goi beldu egin ginen, era manostean, ta pentsak hauen tartean, naiz eta gaion esek, jarrin ezean, bakarrik dakiguna idugula, Gurekin etxean Dakigu nahi dugula Gurekin etxean Baitesaroza, lehen ne... Lagoenak Eta burrengo hariketa? Zuek eskatu, nik nahi guna jarriko dituzuet Bukaera eman da izaten da burrengo hariketa ah, pues ah, bai. Eta bai. gainera haotzu berti narekin dituzuko Baitesaroza, bai. baitesaroza Baitesaroza, baitesaroza Eta baitesaroza, baitesaroza <risa> Maite ez uramaiera, dena korrela segi ezkero, ez gara helduko inora Zueten agertatu zenetik, pasatu eginda denbora Eta lengo egoera hori da torquitora ingora baña madrid la aldea niño izez duten eza llegan hora dena corre la cegi eskero es gara el duko iñora ¿Hondo de carriá? ¡Yos! ¡Yos! Bueno, Sergio Jabones de Sue, zuke ska te o frutería. Dugu... Piña gna dituzue, eh? Orden nean, orden Se, selva negra. Ne <risa> selva negra. <risa> <Selva> ne <gra. risa> <Selva> ne <gra. risa> eh, niki zago huts, izaten dela punto eran tunak. Vale. Adibide su xue Lopez de Arcaute. O sea, de Arcaute. Bai, bai, de Arcaute o deida. Lopez de Arcaute o deisen eta epai elia batako que... epai burua dela esangonuko. <risa> Abisen eh, Arabar hosti hauekin. <risa> Bona, bueno, puntua genantzuten, uxue, rriti darkalte, emendako zuha. Eh? Gaste izko gazte txea zeinleku polita Ta gaurko angu no Naizkan potar batzuk gaur daukaten bizita Otzonekin ementxe ama Arra, oh, mu mugia kentzeko moukua Zambladetan adoz jartzen garenean Elburu zinko baten eldur zaskenean Ta borroka maritzenera Ta dena ondo egin da eta orde Orden, hondo, eh, esta orden. Orden y concierto. Usteak olea koluke irakasle izateko eta ikasleak susen jartzeko, eh. Bai, bai, Bueno, ya que venías por punto erantzun 1 jarriko dulu. 1. Traiaos. Beste lege zakau laga. Ze ze ze vida torre. Ba. Bat fun. Udbola ta dirua eskutik helduta eta horre gaitik daukat horrekin burruka zenbat diru laguntza horretan galduta bide hortatik geizki behar dugu buka behar dugu buka bukat gustatu guztatu zai dama Bide horretik geitski behar dugu buka Baina entzut dugu, inaki minazpre, que salautzeko en eskalaguna horregatik pegatuz egin Gaurko bertua gaurkoa <gurra> Geitski <gurra> hite, gorre <gure>, <gurra> Bueno, ni que bien esperé e muy equivocadamente. Eta barkamena es dugulako bere bigarren puntua jarri, baina eh hartasia daukagu guk ere, eh? Rualkak bezela, o oh, bezela, rakoiki. Izo rrau. Oh, Izo rrau. <totipa>, bueno, ina, ina, ina. Kakiturriko saioa Juan Gonzalezteka. Gozenba, igandean no, igandean jokatu zen Kakiturriko saioa. Eta aztu baino leen 4 kanparrak eta izan bar baina 3 jokatu ziren eta oda 3garrena, 4garrena bai zen. Esan duzu? Bai. Bai. berriro esan es oso ondo, ondo. Som Zure ahotsaren de... ideia ager pikatsa Seire eguritzen zaizu hitu bat entzuten baldima eta beste bat salduen lotik Venga, Felipe Zelarit entzungo duhu, parrandari buruz kantatzen Eta bero, oianen perea egarriari buruz <risa> Emen, ez dago beste gairik, eh? <risa> <Deiz> original <risa> Quadrilla arteko echa melketa, ahi, waltzen mank da nokeatea Parranda, eta bestia Hau da, jesu segi gurenek esaten zuena, buru, gizoi normalei buruzko bertsoak Hauri da Txirritak eta kantatzen zuten, ha? Hori da Ego eh, kantatzen Es, Gero da. jarriko dute baita, pues komuneko eskubila... E, Hortetako esepilua... Azean nari, azea nari joa... Sarbak... Ta holako... <gülüyor> <gülüyor> bueno, Felipe Zelaieta, parandare buruz, emendakose... Artzak, argiñano... Zakinazen bat Hemen azte hartze Haritu gara entre Beste guztiak bezela. Gure artean sortu dugu, Lagun taldea itzela, Eta honena eman nahi dugu, Ezin zain izan bestela. Hakinia da ta gure kontra harria dela kiniela baina gukira bazieskero ai separranda itzela ai itzela amin. Felipe Zelai eta gogor hasidu chapelketa Untuz felipitzela eta eta bere taldearekin, eh? Eta batez ere parrandan niretzutzen badira. <risa> ez niretzutuzke ikusi nahi, ez niretzutuzke ikusi nahi, eh? parrandan, eh, txaparitik lagazita gero, prrrr, prrrr, prrrr, prrrr, <risa> <risa> <risa> eta parrandatik, egarria, jongo beha! Bai, eh? egarria, oi ez da egizaten parrandan. <risa> ez, parrandan, egarria, asetu itek, normalian! <risa> Zaldun dira, jongo behara, ez da dugu, egarriari buruz kantatzen abertzen, abertzen zaten duen. Hemen gustora asko, guzti dugu ezta harria, eta bada gure barruan, hori horren larria, baina herri zerbait lehorra, badaukagu ukague eta gainetik kentze utza zenen gautza zirragarria nola kenduko duu herri honen Paranda kontuak astu, eta bakontu se, modu seriagoan katatu senoian epereak. Uh -huh, uh -huh. Eta bukatzeko, e, modu animatu batean bukatzeko, zergatik ez kakiturira bueltatu, eta ustra, bederatzea zergatik gutxi, gutxi ez, bederatzea <laughs> gamar gutxi dira, ya programo joan da. E, zerda, zerda kasutzea, rabideko sensazioa? Ez, ez, guztiz e, kontrakoa. Zerriko dugu, koplakako... Venga, emendaz Ricardo González ariko de Durrana, Xevi Rico eta Alberto, Alberto Martínez Betxo, usteut, Afrikare, bialdo dituztela. Bai, zebra ere hartu behar zuten no? Bueno, jarri jarri jarri Zuek Afrikan dauden iru zebra Zarete Urtero bezala Bazka eta belar berria Dagoen lurraldera Ibilbide luzea egiten ari zarete Ibai Andira iritsi eta Zeharkatu behar duzue Irurok dakizue Ibaia krokodilos beteta dagoela ¡Habte aquí! ¡Ayayayayayayayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! ¡Bad ah, aquí sube! Eh, cuando le dade de este Coplatán, Betis, Perguiti, sebekin, ya que ten de la... Eh, Giro... ¡Heilet! ¡Heiletey! Eta, ahorra la cosa que se anda... ¡Heiletey! ¡Uh, uuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuhuuhuuuhuuuuhuuuuhuuhuuuuhuuuuhuuhuuhuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuuhuuuhuuuuhuuuuhuuhuuuuhuuhuuuuhuuuhuuu Y vaya pasada eres para disuada aurres, paña Xavier, Mese de Sorain, Lenasu y sansaites. Ricardo, a ser y a Sida, Rico, ni pasate con esa nes. ¡Gardio, Óscara! <risa> sebra, sebra, ni, eh. Se, eh, eh sebra, se da, suria... Merra, marra beltzegin, hau, beltza, marra zuiek. Hora, hori anari denan estibazen. Gera eh? ah. ah. hiltzeko krokodiloak tarteko, zebra bidea nun ote dago, ibaia zeharkatzeko. Krokodiloak hor zehar, igual gu gaude iltzehar. Krokodilo bat, felipio menda, eda gingo digu negar. <tose> <tose> <tose> Yeah. Veste tal mm. Tío, mm. de guarir y si digo, ahora rico, Felipe es la guitarra y... Reciba a guíte a red, me Felipe o da a isu, cocodrilo de nen ma isu, orduan orain, sabier maitea, su despista tu es a su. Eh, no la es a cocodrilo... ¡Crocodilo! ¡Crocodilo la... da! ¡Crocodilo ¡Crocodilo da! ¡Crocodilo! Coco... cocodrilo da, ah. baina, euskera, xeroakice, ninguruko izkuntza, ba, inglesa, ah. franxelo, garacota, crocodile, edo, cocodil, eh? Vale, ya, ya está, ya está, ya está, ya bai ibillera. Baina Felipe, onartu zazu, jakigogorregi gera. Yeah. Jakigogorrik etziok munduan. Kokoriloan zat guchillo. Palambre, nahi, no panduro. <laughs> Palalambre. Palambre. Ah, palambre. Palambre. <laughs> Ibiltzeko naio lurra. Hau ez da bide, zi hurra, eta gainera feliperekin dagoainara, maltzurra. Gainera balantzate giri. Xabirriko zirigorak, eta zuzenak sarten, beste taldeari, eh? Baina dago, romani. Bai, bai, bai. bai, bai. Maltzurra. Txak. Ja. Daitu egin barzai, perso gai, maltzurra, eh? Ja, ja, ja, ja. Biekin, biekin nahiko. Hemengel gelditu takito, baina Belarra inondik ere ez dizugu ekarriko. Erretzeko, Balarra! Ah! <risa> Kakitu media altu xamarra da, txapelketako egin komparatu da, baina la ere gazte kontuak ez dala biltzate urrun. Es, es, es. Belarra, erretzeko pa. Balarra, ah. ere <truzzi> mm. Guiro guiru zebra arrunta Krokodiloentzat mauka Baina askozaz hobeto dute Zaretxe baten sartuta Zaretxea, noneke ezetan zondo ezandu hau paretxo Geri altrikuan, ii Zebra etxea? Zebra etxea, zartuta, e? Eh? Zebran zaretxea? Ha. Uh -huh. Or alfombrake zebran lasua gehitze. Zehiriko pasa bihar ibai gainetik Egingo, go martza atzetik eta horrela krokodiloa pasako dute goserik Bueno, orrela je, joan direko plata, programa de pla, Juan zaigu. Orra -za, bai izango zen. Bueno, baina goratu barko zaigu Bai, hiru zaio kantatu zituen Arrokasteburuan, esan dugun bezala, eta hiru hoietatik, eh, chapelduna tera dira. Bai, egizu bueno, dugu, vale. Gazteiztoa Bastetzeko saiotik chapelduna eguzkilore, izan zen. Zaldumeko zaiotik eh, Agurein gozorgin taldea eta ezen txapeldun Eta kakiturrin Etxekoek irabazi zuten? Beraz, e e e etxeko faktoriak ez du e Influitu, no? Eta Horrek ez du esanai, txapelketa bukatu denik Zeren eta atroren asteburuan Beste hainbat zaiu izango ditugu kuña e honetan Kuña honetan dakogu bezala? Hola. Arabako padriarteko bertso txapelketa Igarren asteburua Otxaiak amar Astizko erresala elkartean eta umurreko arabako txakoline elkartean Otxaiak amaika Agurengo atxuri elkartean eta izarrako arroak elkartean. Baskari edo afarietan izena emateko, txapelketako web gunean informazio gehiago. Arabako txapelketa.org Arabako bertsozale elkarteak antolatuta Alabedi, radiaren laguntzarekin. Esa mero daukagu, horri behar diogula. eta aldaketak egondira nikuzte e igandean esan du, elkarteen, usteu bai baiet. Bai, ondo esandu. Mm, bai, vale, vale. Orduan eh bueno, arabakoarako chapaketa.org webgunean da kasa informazio guztia eguneratuta eta hortik aparte, arako asteguruan jokatu etzen aramaioko saioa e aipatuta barru. <laughs> Izarrekoak joango dira igande arrazaaldean zaitertitan eta bertan jokatuko dute eta uste duzu agendan beste zere bai daukagola ezta kausa. Bai, bai, bai, bai, bai txen bizkad, txen bizkad. Agenda Avera <tira> zuretan. <ni así> Joñe berrira. <risas> Aztigari dira. Venga, hera, hera. Venga, arrican, arro, jaia berazti, gaurko 9etan Araba Gastizko <muchas> Campuseko <muchas> proiektu Julio Sotoan Ilabaka Tapiormazabal. Josondo, Enorme de hip hop eta pizka bat. En el coco. Koko Berchoko Koko Berchoko Guitoko Arrela egitea 8 pronto Tonto, tonto Ariste gara Bete gustia Jopi gutara Araba Oh nena Araba Bagoita que egitea Endura y duven Tengo constante en cerebro mi idea serene down y ese video irrate que tanani tengo money tengo o me intento gobierno continuo anarrako vino esta darrako juego quicky quicky quicky quicky quicky exitendo gue al ligero ara Erozaioa jodan zai guberti kitzara Zarreitu, be ardena ezizna amaitu Amaitu Mila eskereta urrengo azte larte La torre azte arte Mila eskereta urrengo azte larte Azte